Sveti Savanos je učio i govorio da vjera bez dijela nije dobra vjera, mrtva vjera i kao takva nikome ništa dobro ne donosi, samo štetu pravi. A sa druge strane, dobra vjela, koliko god bila dobra, bez dobre vjere, čiste vjere, ništa ne znača. I od samo može šteta da bude, nego dobra vjera i dobra vjera. Prava vjera i prava vjera koja vjelu projavljuju, kako uče sveti apostoli, da spasava ona vjera koja kroz ljubav vjela. Drugi oci Svete crkve uči da je jedna od demonskih zamki i ta što čovjeku ne da da čini mala, a dobra djeva bogugodna, navlačeći ga lukavo na tobožnje činjenje nekih velikih dijela spremajući na za neke velike projekte, velike akcije, velike događaje koji nikad ne nastupe i djeva do kojih nikad ne dođe. I tako mnogi pođu u smrt nespremni i prevareni. Htjeli bismo, braćo i sestre, da vas pozovemo ne prvi put, pošto... Ima djece Božije i džeda majke Bože koje nemaju baš ono što neki od nas imaju. Neki od u hrani. Neki od u osnovnim namirnicama. A istim je Bog kao naš Bog ista majka kao naša majka. A ostavljeni su I u hrišijanskim zajednicama postoje da se zajednice ne bi ubuđale, da se ne bi ukvarile, a te ubuđalosti, te kako ima, braćoj srst, te privatne pobožnosti, tog privatnog pričešćivanja mene i moga Boga, a bez bližnjega moga. A znam, uče oci, ako Bog, ako bližnjega ne voliš, ne možeš ti ni Boga da voliš. Nego si lažo, kaže sveti apustov i ovom bogoslovom. Lažo ješ ti da Boga voliš, lažo ješ ti da Bogu vjeruješ. Jer brata ne voliš, bratu dubav ne pokazuješ. Takve vjere, braći i sestre, ima mnogo. Zato bi hrišćanske zajednice trebale da se otimaju, liturgijske zajednice, da se otimaju, braće i sese. Jedan odnačina kako bi to moglo da bude jeste da se donese ponešto od naših zavika, da se probije taj balon srebroljublja, te naše zimnice... Ta naša briga pretjerana u sutrašnjem danu, pa se to pretvori u neke zavihe koje mnogi nikad i ne vide i ne opuse jer ih smrt iznena da posjeti. A u tim zavihama nebo im je bilo sakriveno, ali ga oni nisu vidjeli, nisu ga stekli kroz bližnjima. Mnogo viškova, brađe i srste, mnogo viškova a u tim zalikama suvišnjim opasno se krije i dinamit je postavio to može živote u bazdu da nam digne zato je gospod ostavio bližnje i uveo ih u ospudicu da bi oni koji imali, imaju mogli da daju i tako da primaju zato ne dozvolimo da nas djavo prevari to Božnji velikim dijelima za koja se mi spremamo nego donesimo braće i sestre jednu kilo pašte donesimo pola kilo šećera donesimo malo soli malo brašna donesimo koju tegu ajvare ili zimnice donesimo 200 grama suloga gložnjama oraha onoga što ima tamo što što visi po stalažama ...po raznim magacinima. To je tvoja mjera, Gospod, te tu traži, tu te ispituje. Ne čekavamo tebe da postaneš milioner i milijarder... ...pa onda da gradiš crkve, manastire da pomažeš. Sveti Ivan Vestišni kaže, djavo tako voli čoveka. Ajde sad malo zarađuj pa tiš posle svima da pomažeš. A takav kad zaradi silomaka, kad vidi šutirak... I siromaši braće i sestre nikad ne ni idu u bogataške kvartove da traže, a to je samo jak i opasan pečur. Tamo gde ne traže braće i sestre, tu milosti ni nema, znate. Bog šaljući siromahe, on sam puća i nebotinuđi. Zato malo što ćeš dati, ali od srca i u ime Božije, nebesa mogu da se zarade. Tegla i vara, braće i sestri, na dobar način upotrijebena, daje i donosi više od ne znam koliko hiljada i hiljada evra, dolara ili čega već nema. Više od gomila, zlata, srebra, dragova, kamena. Samo da ne kažemo brašno koje se da ime Božije. To, to mijenja stvarnost, to nebeske svere pokreće i nebes se otvara. U ime Božeje kad se čine mala djela, velike posljedice izazivaju. Djavo to broći sestri jako dobro zna. Zato ima mnogo mrtvila, znate, mrtvila, nema pokreta. Evo, slava Bogu na cetinju 1. oktobera, to treba da znate, počinje ono što je prije par godina počelo u Podgorici. Narodna kuhinja da funkcioniše. O tome niste čitali u novinama, o tome nema na televizijama. To se ne govori, ali se djeva, braće i sestre, evanđersko djevo, crkva Hristova, ona nas uči da djevamo kroz ljubav. I u Podolici pri Sabornom hramu postoji narodna kuhinja, koja svakodnevno izdaje danas blizu dvije stotine oboroka, noseći ih na adresu potrebitima, ne čekajući da oni dođu, nego ima momak koji voze na adresu potrebitima. Malo je vanđersko djelo, dvesta porodica nije mnogo, ali je pred Bogom velika. I dobraća i seste, i nama daje veliki primjer. I ako hoćete, odlaže velika i katastrofalna dešavanja koja su tu nad našim glavama. Da nije tih djela, Gospod bi popustio, i sestre, anđele koji zadržavaju vjetrove ugudile i haosa, još ko koje vrijeme, to svakog trenutka može da popusti i da krene velika, a pometnila zemlja. Zahvaljujući tim djeljima iskupljujemo vrijeme, vrijeme i daje se prostor i nama da pomognemo. Strašno je, i sestre, da iskoristiti tu mogućnost. Zato ponavramo, preispitajmo svi sebe, da koliko nam je Bog dao, a sigurno je dao da možemo i da damo. Neka to ne bude nešto veliko, neka bude nešto malo, neka bude kilogram, pola kilograma u ime Božije i bratu da se da. Jer tu se vjera provjerava, braće i sestri. Lako je biti pobožan na ovakav način. Lako znati. Ne znamo mi kako ko živi. Dolazimo, pričešljujemo se, tamo postimo kako postimo ali nema evanđelskih dijela nema vrlinskih dijela nema milostinje a treba da znate u svijetu se ljudi spasavaju posebno milosrđe vi u svijetu, braći i se uz dužno poštovanje svakog od vas i vašeg tuda ali mnoge stvari ne možete da radite jer je takav put kojim ste krenuli i mnoge stvari ne možete I zato što ne možete, Bog i ne traži od vas. Bog od vas ne traži sve noći nabdenije. Bog od vas ne traži da je godiva koja izbijaju iz očiju, očevih i vrisak majke, nego da bude poredak, da bude sklad i da se iz takvog ambijenta izliva i daje, da se pomaže kako ko može, kako je kome Bog pomogao. Ima i fizička snaga, braće i sestre. I ona može da se u novči, u toj neberskoj monete, da se poradi, da se ako nemaš novca, imaš nešto drugo. Zato mnogo važno, braće i sestre, pregledati, previsati malo, vidjeti koje darove imamo, šta nam je Bog dao, a šta mi možemo da damo. Mnogo važno, jer vrijeme ide, braće i sestre, odmiče. I važno je, vjeru graditi, vjeru čuvati na taj djeletan način. Ima među vama sigurno je da ima onih koji već idu tim putem i ukusili su blagodat koja se na taj način izviva. Ali ima mnogo onih braća i sese koji živu u nekim prihovima, u balonima po božnosti, izolovani, kao baloni koji bi lećali po ovom kramu. Svi smo mi tu, ali svi smo i zatvoreni, izolovani, ne možemo da komuniciramo Moja pobožnost je u mom balonu, tvoja pobožnost je u tvom balon, Mi se dodilujemo kao što se ovdje dodilujemo, ali ne opštimo. Jer zbog te gordosti, kad bi se samo malo otvorili, braćo i sredstvo, samo na vrh igle nešto da se tražuje od nas, mi bi pukli, braćo i sredstvo. E, to je ta pobožnost. Pukne čovjek, ništa nema. Zato... Treba davati braća i sestre, to Bog traži od nas, treba pomagati potrebitima. Braća, to su braća i sestre, znate. Ista majka, isti otec, isti Bog, znate, nije to dobro. Obratimo pažnju na tu ravnu duhovnog života, vrlo je važna i od njena i spasenje. I zajednice sa Bogom zavisne. Boga, braća i sestre, ne možemo opmanuti. Jedni i druge opmanjujemo, Boga niko ne može da opalne, a daj Bog će sutra na dan strašnog suda da stane i svi mi pre njih, braća i svesa. Ovdje se gledamo, razne su dioptrije, ima jedan pogled, pa pogled za njega, pa pogled za tog pogleda, riječ koju govorimo, riječ iza nje, pa riječ za te riječi, misel, pa i za osjećanje, pa i za osjećanje, Mnogim smo mi ravni u braći i sestre pozama i glumama. Pred Bogom toga nema braći sestre. Dok ima vremena, otklonimo od, te nedostatke, te smete da bismo mogli da stanemo pred lice Bože kao oni koji su na, u, u njega vjerovali, a vjeru svjedočili kroz brato ljublje i kroz milo srđe, tu veliku varvinu koja na nebesa uzvodi i brzo prenosi. Neka bi, Gospod, ali i Majka Božja, Majka svih nas, da nam pomogne da vjeru živu imamo, a ne mrtvu i ubitočnu. Još jednom nazdravlje i spasenje ovaj naš veliki spasnostni praznik.